Jóságos ég, hogy az én kis madár szívem hogy kalapált. Egy bő héttel később a kisboltban találkoztunk, a kexes polcnál, de ő félre vonta a tekintetét, mintha képtelen lenne ránk nézni, mivel mi csupán egy csak pocsékul megírt sláger voltunk. A is slágerlista 387. helyezettjei. Ránk sem bírt nézni. Vajon mikor adjuk vissza helyesen a történteket, és melyik a világ igazi arca? Más ember lett belőlem, írja Sigrún honlapon, és leírja, ahogy az önmagáról alkotott képe összeomlott. Piszkosnak, mocskosnak, egy cafkának érezte magát, saját magát vádolta, úgy vélte az ő hibája volt. Néhány napig abban a hitben élt, hogy senki nem tud róla, és így könnyebb lesz elfelejteni. Aztán találkoztam azzal a sráccal a kisboltban, Megpillantottam a polcok között, és elhatároztam, hogy kerülök egy nagyot a boltban, hogy szembe találkozzunk. Valamiért úgy éreztem, hogy ha ismét kedvesen néz rám, akkor minden helyre jön. Jóságoség, hogy az én kis madár szívem hogy kalapálta, mint közeledtem felé. Egészen biztosan látta, hogy arra felé haladok, de úgy tett, mintha a kekszes polcot vizsgálná, nyilvánvalóan nem akart megismerni. Én meg azt gondoltam, ó Istenem, tud róla. Tudja, milyen mocskos vagyok. És félrevontam a tekintetemet, lesütöttem a szememet. Elsiettem mellette, és kimentem a boltból, hogy ne lássa a könnyeimet. Rögtön karácsony után Akraneszbe költöztem, mivel nem bírtam otthon maradni. Egy hűtőházban kaptam munkát, és a rákövetkező években annyi férfival feküdtem le, hogy a számokat sem tudom, nem is akarom tudni. Sokszor idősebb férfiak voltak. Egész egyszerűen piszkosnak éreztem magam. Züllött nőként ismertek, így tulajdonképpen bárki megkaphatott, mindegy is volt, én mit mondtam. Természetesen bántalmaztak is, csúful bántak velem. Segítséget azonban csak azután a hétvége után kértem, amikor két éjszakát a szerelmemnek nevezett férfi nyaralójában töltöttem. Két barátját is elhívta, akik úgy tekintettek rám, mint valami tárgyra, amivel kényük kedvük szerint eljátszadozhatnak. Amikor az italtól bódultan megkértem az egyiküket, hogy hagyjon békén, szinte meglepettem felelte, hogy szerinte én annyi férfival feküdtem le életem során, hogy még egy ide vagy oda már egyre megy.